Önzetlen, vagy aljas gazember? A kinkédel lévő kabinjának ablakából Jane Clayton látta, hogy a matrózok kieveznek férjével a dzsungelsziget zöld növényzettel borított partjára, aztán a hajó folytatta útját. Jó pár napig senki más nem látott, csak Sven Andersen a kinkét szófukar és visszataszító külsejű szakácsát. Megkérdezte tőle, mi a neve annak a partrésznek, ahová a férjét kitették. Én, a színni, nagy cél, nagyon hamar, felelte a svéd, és az asszony ennél többet nem is tudott kiszedni belőle. Végül arra a következtetésre jutott, hogy a fickó csak ennyit tud angolul, ezért nem alkalmatlankodott többé neki kérdéseivel. Ám soha nem felejtette el kedvesen üdvözölni vagy megköszönni neki a főrtelmes, guztustalan ételeket, amelyeket hozott. Három napi hajóútra attól a helytől, ahol tarzant kitették az elhagyott partra, a kinkét horgonyt vetett egy nagy folyó torkolatában, és Rokov kisvártatva megjelent Jane Clayton kabinjában. – Megérkeztünk, drágám! – mondta undorítóan Késóvár tekintettel. – Azért jöttem, hogy biztonságot, szabadságot és jólétet ajánljak önnek. Megesett a szívem szenvedései láttán, és szeretnék jóvá tenni mindent, amennyire tőlem telik. Az ön férje félig állat volt. Ezt a legjobban éppen ön tudja, aki meztelenül talált rá szülőföldjén a dzsungelben, ahol össze a többi vadállattal, társaival együtt. Én ezzel szemben úri ember vagyok, nem csak nemesi születésem folytán, hanem előkelő emberhez méltó úri neveltetésem miatt is. Kedves Jane, ezennel egy kultúrember szerelmét. Egy kultúrát és finom férfival való együttélés lehetőségét ajánlom önnek, amit bizonyára nagyon hiányolt azzal a szegény majommal való kapcsolata idején, akihez lányos rajongásában oly meggondolatlanul férhez ment. Szeretem, Jane. Egyetlen szót kell csak mondania, és semmilyen bánat nem éri többé. A gyermekét is visszakapja, sértetlenül. Odakin Sven Anderson állt meg az ajtó előtt kezében az ebédre főzött étellel, amelyet Lady greystock hozott. Hosszú, inas nyakára tűzött apró fejét oldalra nyújtotta, egymáshoz közelülő szemeit félig lehunyta, és a fickó minden mozdulatáról annyira lerít az észrevétlen hallgatódzás vágya, hogy füle valósággal az ajtóra tapadt, mintha még hosszú, sárga, kusza bajuszai sunyinkonyult volna lefelé. Amikor Rokov befejezte mondókáját és vártak, mi lesz a válasz, Jane Clayton arcán a meglepetést az undor váltotta föl. Szabályosan megborzongott a fickó szeme láttára. – Nézze, möszi Rokov, nem lettem volna meglepve, – mondta, – ha megpróbált volna arra kényszeríteni, hogy engedjek bűnös vágyainak. Nem hittem azonban olyan ostobának, hogy azt higgye, én John Clayton felesége, a magam jó szántából hozzá mennék Önhöz, akárcsak azért is, hogy megmentsem az életemet. Tudtam Önről, Mösiőr, Rokov, hogy gazember, de ez idáig nem tartottam bolondnak. Rokovnak összeszűkült a szeme, és a megszégyenülés pírja öntötte sápadt arcát. Fenyegetőleg egy lépést tett az asszony felé. Meglátjuk a végén, ki a bolond! sziszegte. Bele fog törődni, hogy az én akaratom érvényesül, és meglátja, sokba fog még kerülni önnek ez az alantas jenki makacskodás, akár a gyereke életébe is. Mert esküszöm az égre, hogy félretezek mindent, amit a kölyökkel terveztem, és a szeme láttára fogom kivágni a szívét. Majd én megmutatom, hogyan jár az, aki fenyegetni merészeli Nikolai rokavot. Jane Clayton bágyadtan fordult félre. Mi értelme van? kérdezte. Hosszasan részletezni, milyen mélyre képes süllyedni a bosszú vágyától vezérelve. Úgy sem tudhatni rám, sem fenyegetéssel sem tette. A gyermekem még kicsi ahhoz, hogy maga ítélje meg a helyzetet, de én az anyja már előre biztos vagyok abban, hogy hogyha felnőtt férfi érhet, önként hajlandó lesz feláldozni magát anyja becsületének védelmében. Akármennyire szeretem is, ilyen áron nem kívánom megvásárolni az életét. Ha mégis ezt tenném, halál a napjáig gyűlölné még az emlékemet is. Rokov most már teljesen feldühödött, amiért nem sikerült ráijeszteni jegysére. Nem érzett iránta a más csak gyűlöletet. Az a gondolat forgott beteg agyában, hogyha kényszerítheti az asszony kívánságai teljesítésére a maga és gyermeke életének fejében, Mégiscsak fenékig ürítheti a bosszú helyét, amikor majd Lord Greystock feleségével, mint a szeretőjével pöffeszkedik Európa fővárosaiban. Ismét közelebb lépett hozzá. Gonosz arca eltorzult a dütől és a vágytól. Vadállat módjára ugrott neki az asszonynak, és erős ujjaival megmarkolva a torkát az ágy felé taszította. Ugyanebben a pillanatban nagy zajjal kivágódott a kabin ajtaja. Rokov talpra ugrott, majd megfordulva szembenézett a svéd szakáccsal. A fickó különösen ravasz szemében a legteljesebb bambaság tükröződött, és tártva maradt szája csak fokozta a bágyú hatást. A fala mellett lévő kis kezdett el foglalatoskodni, hosszasan rendezgetve rajta Lady Greystock kételét. Rokov meretten bámulta. – Mi jut eszébe? – kiáltott rá. – Bejön ide engedély nélkül. – Kifelé azonnal! – A szakács Rokovra emelte vizenyős kék szemét, és bambán elmosődött. – Én azt inni nagy szél, nagyon hamar! – mondta, és nekilátott a kis asztalon lévő pár edény átrendezésének. – Másk innen, vagy én váglak ki, te szerencsétlen fajangó! – mennydörgött Rokov, és fenyegetően a svéd felé lépett. Andersen továbbra is idétlenül mosolygott rá, de rosszat sejtető mancsával lopva hosszú, vékony pengélyű késének markolata felé nyúlt, amelyet a szúrtos kötényét tartó zsíros kötélbe dugva hordott. Rokov észrevette a mozdulatot, és nyomban veszteg maradt. Majd odafordult Jane Claytonhoz. – Holnapig adok önnek időt, – mondta, – hogy meggondolja, mit válaszol az ajánlatomra. Ilyen-olyan ürügyel mindenkit a partra fogok küldeni. Nem lesz senki a hajón, csak ő és a gyermek. Pavlovics és én. Zavartalanul nézheti majd végig a csecsemő halálát. Franciául beszélt, hogy a szakács ne sejthesse be a jó szavainak értelmét. Amikor befejezte, annélkül, hogy pillantásra méltatta volna a férfit, aki megzavarta a hítvány szándéka végrehajtásában, kiment a kabinból és becsapta az ajtót. Miután távozott, Sven Andersen Lady Greystock felé fordult. A valódi gondolatait palástoló idióta állarc nyomban lehullott róla, és helyét a fondorlatos csalafinta értelem kifejezése foglalta el. Ez azt íni én bolond, mondta. Ő bolond, én megérteni francia. Jane Clayton meglepve nézett rá. Szóval mindent értett, amit Rokov mondott? Andersen vigyorgott. – De mennyire? – mondta. – Szóval hallottam, mi folyik itt, és azért jött, hogy megvédjen engem? – Maga jó lenni hozzám – magyarázta a svéd. – Ez úgy bánni velem, mint rühes kutya. Én segíteni magának, Lady. Maga csak várni és segíteni. Én keleti parton lenni nagyon sokszor. – De hát hogyan tud nekem segíteni, Sven? – kérdezte az asszony. – Ha ezek itt mind ellenünk vannak. Én azt hinni, mondta Sván Andersen, nagy szél, nagyon hamar. Azzal megfordult és távozott a kabinból. Jake Clayton nemigen hitte ugyan, hogy a szakács képes lesz bármi érdemleges dologban is a segítségére lenni, mindazonáltal mélységesen hálás volt neki azért, amit eddig tett. Az a tudat, hogy sok-sok ellenség között akad egy barátja is, hosszú idő után némi vigaszt nyújtott neki könnyebben elviselhetővé tette borzongató előérzeteit, amelyek a kinkédentett hosszú utazás folyamán nyomasztó teherként nehezettek rá. Aznap már nem látta többé sem rokovot, sem mást, míg Sven meg nem érkezett a vacsorával. Az asszony megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele terveit illetően, hogy segít neki, de semmit nem tudott kiszedni belőle. A férfi egyre csak a szél várható erősségére vonatkozó sztereotíp jóslatát hajtogatta. Úgy tűnt, mintha hirtelen újra visszasüllyett volna a sötét bambaság megszokott állapotába. Ennek ellenére, amikor kicsit később az üresedényekkel távozni készült a kabinból, egészen hangon odasúgta az asszonynak. – Hagyja magának ruháját, is tekerje össze a poklócait. Én jönni vissza magáért nagyon hamar. Azzal már surrant is volna ki a szobából, de Jane megfogta a kabátja ujját. – És a gyermekem? – kérdezte. – Nélküle nem mehetek el innen. – Maga csinálni, amit én mond – felelte Andersen bosszusan. – És segíteni magának. Ne csináljon, nagy cícú. Amikor elment, Jane Clayton teljesen megzavarodva rogyott le helyére. – Mit évül legyen? Hirtelen erős kételjei támadtak a svéd szakás szándékait illetően. Nem lesz-e összehasonlíthatatlanul rosszabb a sorsa, ha erre a férfira bízza magát, mint amilyen most? Nem, határozott. Rosszabbul, mint most, hogy Nikolaj Rokov markában van, nem mehet a sora magának az ördögnek a társaságában sem, hiszen az ördög legalább úriember hírében áll. Újra meg újra megesküdött magában, hogy nem távozik a kinkédről gyermeke nélkül. Jócskán elmúlt már az az idő, amikor nyugovóra szokott térni, és még mindig ruhástól várakozott. Takaróit összecsavarta, és erős kötéllel kötötte át. Végre úgy évfél tájt azt hallotta, hogy valaki óvatosan kaparászik az ajtó deszkáján. Gyorsan oda sietett, és elhúzta a reteszt. Az ajtó halkan kinyílt, és a szakács állig bebugyolált alakja surran be a résem. Egyik kezében egy út hozott. Úgy tűnt a takaróit. A másik kezét figyelmeztetőleg felemelte, és szúrtos mutatóujját a szájára téve csendre indette az asszonyt. Egészen közel ment hozzá. – Hozza ezt! – mondta. – Ne csináljon semmi lárma, ha meglátja. Ez a maga gyerek. Gyors kezek kapták el a batyuta a Szeretők karok szorították az alvó csecsemőt anyja keblére, akinek az arcán az örömforró könnyei patakzottak, miközben egész testében reszkedett. – Jöjjön! – mondta Andersen. – Nincs idő vesztegetni. Azzal felkapta az összetekert takarókat, majd a kabin ajtaján kilépve a sajátjait is. Aztán a hajó oldalához vezette az asztony, megfogta a kötélhákcsót, hogy könnyebb legyen leereszkedni rajta, és tartotta a gyereket, míg a másik lemászott az odalent várakozó csónakba. A következő pillanatban már el is vágta a kötelet, amely a kis csónakot a gőzhajó oldalához rögzítette, és a ronyba tekert evezők után nyúlva csendesen evezni kezdett az Ugambi folyó mentén sötétlő árnyak irányában. Andersen olyan magabiztosan haladt leőre, mint aki jól ismeri a terepet, és amikor fél órával később a holt kibukkant a felhők mögül, bal kész felől egy, az Ugambiba ömlő oldalát tűnt fel. A svéd szakács e felé a keskeny csatorna felé irányította a kis csónak orrát. Jane Clayton azon töprenget, hogy a férfi vajon tudja-e, hová igyekszik. Nem tudhatta, hogy szakácsi minőségében aznap csónakon már végigvitték ugyanezen a folyón el egészen egy kis faluig, ahol a benszülöttek által felkínált élelmiszert szerezte be csereútján, és ahol már intézkedett a kockázatos vállalkozás tervének részleteit illetően, amely ezennel kezdetét vette. A teli hold ellenére a kis folyócska vize meglehetősen sötét volt. Óriás fák nőtték be két oldalt a vízfolyás keskeny partjait, és a víz fölében nyúló ágak közepén összeérve egyetlen hatalmas élő boltívet alkottak. A kecsesen lehajló gajakról fátyol moha csüngött alá, és a földtől a lombos ágak magasságáig mindent befontak a hihetetlen buján tenyésző növények, amelyeknek tekervényes indái csak nem a csendes víztükörig lógtak le. A folyó sima felszínét a csónak előtt, hol itt, hol ott törte meg egy-egy hirtelen felbukkanó krokodil, amelyet az evező csobbanása riasztott meg. Máskor víziló család vonult prüszkölve és fújtatva valamelyik homokzátonyról a hűvös, biztonságos folyó fenék felé. A sűrű dzsungelből mindkét oldalról a húsevő állatok hátborzongató éjszakai kiáltásai hallatszottak. A hiéna eszelős ugatása, a párduc szaggatott horkantása, az oroszlán mély és félelmetes bömbölése. És mellettük még számtalan, különös, rejtélyes hang, amelyekről az asszony nem tudta, milyen állattól származnak, és amelyek titokzatosságaik folytán még ijesztőbbnek hatottak. Jane Clayton kicsire összehúzva magát a csónak végében üldögét, szorosan kevlére ölelte gyermekét, és az a drága kisgyámoltalan teremtés olyan boldoggá tette, amilyen régóta nem volt már a bánattal teli számtalan nap folyamán. Nem tudta, hogy micsoda végzet felé vagy hogy ez a végzet mikor éri utol, de mindenképpen boldog volt, és hálás azért a pillanatért, bármilyen rövid lesz is az együttlét, amikor karjába szoríthatta kisgyermekét. Alig győzte kivárni, hogy kivilágosodjék, és újra megpillanthassa a kis fekete szemű Jack élénk karcocskáját. Újra meg újra megpróbálkozott, hátha tekintetével áthatolhat az éjszakai dzsungel koromsötétjén, sötétjén, és egy pillantásnyi időre láthatja a szeretett lény kedves vonásait, de minden erőfeszítés ellenére legfejebb a csecsemő arcának elmosódott körvonalait volt képes kivenni akkor újra dobogó szívére ölelte az apró kis teremtést. Hajnali három óra felé járhatott már az idő, amikor Andersen a part felé irányította a csónakorrát egy tisztás szélén, ahol a hold sápadó világánál tüskés bomával körülvetben szülött kunyhók halvány körvonalai látszottak. A férfi hosszú ideig kiáltozott, míg végre válasz érkezett a faluból, és akkor is csak azért, mert számítottak érkezésére. Ennyire félnek a benszülöttek mindenféle hangtól, amely az éjszaka sötétjéből hallatszik. A svéd partra segítette a gyermekét karjában tartó Jane Layton, kikötötte a csónakot egy kis bokorhoz, majd magához vette takaróikat, és a bomához vezette az asszonyt. A falu kapujában egy benszülött asszony engedte be őket, a törzsfőnök felesége, akinek Andersen már korábban fizetett a segítségért. A törzsfőnök kunyhójához vezette őket, de Andersen azt mondta, hogy kint akarnak aludni a földön. Így aztán a benszülött asszony sorsukra hagyta őket. A szakács előbb a maga mogorva módján elmagyarázta, hogy a kunyhók minden bizonyal ragadnak a kosztól, és tele vannak élősdi férgekkel, majd leterítette a földre Jane takaróit, kicsit odébb meg a sajátjait, és lefeküdt aludni. Időbe telt, mire az asszony valamennyire kényelmesen elhelyezkedett a kemény földön, de végül gyermekét két karja közé fogva a teljes kimerültségtől mégiscsak álomba zuhant. Amikor felébredt, a nap már magasan járt az égen. Egy csomó kíváncsi benszülőt gyűlt össze, többnyire férfiak, mert a primitív népeknél a himnemű egyedek rendelkeznek ezzel a tulajdonsággal a legfejlettebb formában. Jane Clayton ösztönösen közelebb húzta magához a csecsemőt, de aztán hamarosan látnia kellett, hogy a feketéknek eszük ágában sincs bántani őt vagy a gyereket. Sőt, egyikük tök héból készült edényben tejet nyújtott feléje. Koszos, összekormozott edény volt ez, amelynek peremén körben rétegekben állt ki tudja, mikor rászáradt aludt tejmaradványa. maradványa ám a jó szándék maga mélyen meghatotta az asszony, és arcát egy pillanatra az a csak nem elfeledett sugárzó mosoly derítette fel, amely miatt híre szépségnek számított Baltimore-ban is, Londonban is. Kezébe vette a tök héjat, és nehogy elszomorítsa a jószívű embert, az ajkához emelte, bár a legjobb indulattal is alig tudta legyűrni azt az émeítő érzést, amely egész testén végigfutott, amikor orrát megütötte a főrtelmes szag. Andersen sietett végül segítségére, aki elvette tőle a tök héjat, húzott egyet belőle, majd visszadta a benszülöttnek néhány ajándék üveggyöngy kíséretében. A nap most már fényesen ragyogott az égen, és bár a gyermek még mindig aludt, Jean alig tudta tűrtőztetni magát, annyira szeretett volna legalább egy rövid pillantást vetni a csecsemő arcára. A benszülöttek időközben a törzsfőnök utasítására visszahúzódtak, aki most kisé távolabb áldogált, és Andersennel tárgyalt valamiről. Az asszony éppen azt fontolgatta magában, hogy bölcs dolog-e felemelne a gyerek a takarót, amely most védi a napsugarai ellen, hiszen ezzel azt kockáztatja, hogy megzavarja édes szendergését, amikor észrevette, hogy a szakács a négerek nyelvén társalog a törzsfőnökkel. Micsoda különös fickó ez az ember! Tudatlannak és ostobának hitte még egy nappal ezelőtt is, és most az eltelt 24 óra alatt rá kellett jönnie, hogy nem csak angolul beszél, nem csak franciául, hanem még a nyugati partvidékben benszülötteinek nyelvét is ismeri. Ravasznak, kegyetlennek és megbízhatatlannak vélte, és az előző nap óta jó oka volt minden tekintetben épp az ellenkezőjét hinni róla. Nem Nemigen látszott valószínűnek, hogy pusztán lovagias indítékok miatt áll a szolgálatára. Rejtőznie kell szándékai és tervei mélyén valaminek, amit eddig nem fedett fel. Az asszony azon gondolkodott, hogy mi lehet az, és amikor ránézett a férfira, egymáshoz közelülő ravasz szemeire, visszataszító arcvonásaira, megborzongott, mert szilárdan hitte, hogy ilyen szörnyű külső mögött nem rejtőzhetnek nemes jellemvonások. Míg gondolatai e körül forogtak, s közben még azt is fontolgatta, hogy helyese kitakarni a csecsemő arcát, egyszer csak halknyögés hallatszott az ölében révő apró batyúból, majd boldog gőgicsélés, és ez repeső örömmel töltötte el a szívét. A csecsemő felébredt, most végre kedvére gyönyörködhet benne. Gyorsan lekapta a kisbaba arcát lefedő takarót. Andersen közben figyelte, mit csinál. A férfi azt látta, hogy Jane Clayton reszkető lábakkal felkel a földről, karját kinyújtva eltartja magától a gyereket, és szeme rémülten tapad annak pufókarcára, csillogó szemére. Majd elhaló kiáltást hallott, és azt látta, hogy az asszony rogyadózó térdel ájultan hanyatlik a zöldre.